Hej hej och hallå och välkomna till en kraftigt decimerad tid för poddskala och ja varför är vi kraftigt decimerade ja Emanuel och Emil har inte riktigt bemödat sig att komma hit så att det blir det blir bara jag och vem då? Ja ni hör mitt skratt och då vet man att det är Rickard ja. och ni som har lyssnat på podden vet ju att jag är Otto. Mm, det är du. Och eh, ja, ett lite nytt koncept här. Ja, det har ju varit väldigt svårt att få ihop våra scheman. Ja, att... att få ihop oss. Ja, exakt. Eh, ja, jo men det har du ju. Jag har ju börjat plugga eh, och Emanuel också, men han har ju inte flyttat sig så mycket. Eh, så att eh, jag sitter i här nu nössan nu och poddar för första gången, ja. inte sista. Vad sjukt. Ja, det är lite sjukt. Eller sjukt är det ju inte, men ja. Att du, är, att du inte är nära till hans längre för, för mig nej jag är exakt nära till hans ja, ja. så du kan klämma på mig ja. men hur är läget med dig Rickard? med mig är det jo men det är bra det är det faktiskt det händer inte så jag, jag har skadat armbågen så att jag har legat hemma några dagar men läkeköttet är på min sida om vi säger så så jag är snart tillbaka. Övrigt är det lugnt. Trevligt. Hur är du själv? Jo, det är, jag har haft en riktig jävla skit dag idag. Jo. Eh, ja, ni som vet, ni vet. Men <laughs> eh, när, jag mår som, ja, när jag är på botten så presterar jag ofta topp. Så att, eh, vi hoppas väl att det, det blir så här. Eh, men vad fan det är som Emanuel sa det är bara att gasa sig ur krisen exakt så att, nej men tid för podd får man alltid på bättre humör så att det känns inte bara tid för podd men ni överlag det är det enda som får det på bättre humör ingenting annat exakt nej men så är det ju annars är det bra i början skolan det känns väldigt kul att plugga någonting som man jag är ju generellt sett emot utbildning tänkte jag säga ja, det låter... men... Men generellt sett emot, jag gillar inte att plugga, jag tycker det är förbannat tråkigt. Men när man pluggar någonting som man brinner för och har en passion för, då blir det genast roligare. Ja, det är såklart. Det är ju det, det, är ju det som är kruxet att hitta något som man faktiskt tycker är kul. Exakt, för de första nio åren är ju liksom jätteobligatoriska och, ja. och tråkiga. Eller inte alla såklart, men ni fattar vad vi menar. Det är mycket sånt som man tycker är mindre kul. Men nu pluggar jag tonsätta linjen här uppe. Så att då får man hålla på med det man vill. Och ja, det är väl en ganska bra övergång med tonsätta linjen till den tonsättare vi ska prata om idag. Mm -hmm. Och det soundtracket vi ska prata om idag. Vi har nämligen tänkt dissekera ett av de bästa. Jag tycker ju möjligtvis att The Living Daylights soundtrack slår det här på fingrarna. Men det här är ju ypperligt också. –definitivt god två i så fall för mig. Ja, visst var det så att i vårt sammanfattningsavsnitt– –att det här fick så här gemensamt högsta betyg? Ja, det fick i snitt av tio så fick det tio. Så att det är ganska bra. Av all, Precis, av alla oss. Ja, så att det är ju tio av tio av tio av tio ja. av tio. Ja, ni fattar. Så det blir ju liksom det... Ja, ur, ur, ur poddens synvinkel det främsta soundtracket. Ja, så är det. så är det. Eh, och det är ju Honor Majesty's Secret Service, om vi inte sa det. Eh, och eh, vi ska diskutera det, gå igenom spåren. Inte alla då, men eh, ganska ja, uttömmande ändå. Ja, jag hoppas att vi kan komma fram till något, eh, till något bra... Det är ju de två sämsta, om vi ska, två sämsta deltagarna för att vara konkreta. Det är ju du och jag. Oh, <laughs> Satt det, det är ju. Jag har faktiskt verkligen försökt den här gången. <laughs> Okej, okay, ja, vi, vi får se hur det känns om, om, om en timma eller två. Nej, men eh, det blir ju ett avsnitt eh, fyllt av ett speciellt instrument. Eh, och avsnittstiteln, eh, det, det har blivit tid för, det är ju Berry och Mogen. Och ja, vi kan ju säga det också att det kommer ett uppföljningsavsnitt eller ett till på samma stil, samma stuk, som kommer heta Serra och Synta. Mm. Och det, <laughs> ja, det låter som en bra. bokserie, Max Blöja eller något sånt. <laughs> Så att ni förstår ju att det är då det sämsta soundtracket som vi ska prata om också. Mm. Nej, vi tänkte gå igenom som sagt soundtracket och ja, de flesta spåren, majoriteten. Eftersom det är ett sjuhälsikes jävla soundtrack. Och vart passar bättre att börja än i början? Det ja. känns väldigt logiskt. Ja, vi kör filmordning har du väl tänkt? Eh, ja, det är ju det vi har... Ja, där spåren spelas i, i filmen helt enkelt. Mm. Exakt. Och eh, det första som spelas... Eh, det är ju faktiskt eh, den så kallade Gun Barrel-sekvensen. Eller Gun Barrel. Och eh, ja ska vi spela spåret och sen prata om det kan vi väl göra ja det är ju bara några få sekunder men kör, kör vi inte Alltså. Det är magiskt. Det är ju lite intressant också att det är ett av de längsta måste jag väl ändå få säga Gun Barrel spåren Eftersom det innehåller en liten paus i mitten av prickarna. Ja, det stämmer ju. Just det. Vad är den? Nästan 30 sekunder är den väl till och med. Måste väl vara runt där i alla fall. 25 kanske. Nej, är så pass. Ja, det kanske är. Det är ju några som är riktigt korta. The Spy Love den, den är ju kort och koncis. Men nej, det är väl en liten intressant i så bara tycker jag. Det som jag har liksom... Jag har aldrig egentligen... dissekerat... Gunbird-musiken. Men en sak som jag har tänkt, tänkte på nu när jag lyssnade på det här... Det är att... Eh, om vi bara tar den här inledande... Ja, vad man ska kalla det för? Stabsen. Exakt. Eh, där är det som, som vanligt... Som det var i... Eh, filmen innan i John Oliver Twice... Mm. Um, och det är ju att det i uh, barabam, barabam, uh, den så byts en ton det är liksom i Barrys original ja. men det han gör här på den liksom avslutande svansen av den, de pam den grejen precis är att då hornstämman går uppåt baram, baram, det har han aldrig gjort förut och oh. det gör den aldrig igen senare. Intressant. Ja, vi, vi, vi, vi drar på den bara så att folk fattar bara den första delen. liksom. Vi lyssnar på stabsen här bara då. Baram, baram, baram, right. baram, baram, Exakt. Och uh, ska du dra Jolt uh, Gun då så vi får höra den också? Ja. You Only Live Twice, uh, Gun Baron får vi höra här. Och då lyssnar vi ju... Uh... I alla fall de inledande stabsen, så att säga. Ba -da -ba -da Exakt, ja. precis. Uh, Fantastiskt. Det, och det är ju någonting här som Barry då har velat ändra. Men <laughs> jag vet inte, om man inte var nöjd med den här varianten- eftersom den aldrig återkommer. För i Diamond så går Barry tillbaka till sin tidigare variant- Eh, ja det gör han ju faktiskt exakt. Och sen eh, när vi kommer fram till 80-talet i Octopussy Då går den här, jag kallar för svansen då Då går den neråt istället Ja ah, det var där jag fick att den gick neråt ja. Precis och den har, den har sedan använts av eh, ja, alla Berrys 80-tal License to Kill och några av Arnolds Okej. Okay. Du hade plockat fram någon av de varianterna? Ja, jag plockade The Living Daylights. Ja. Eh, eftersom det ändå... Vi är inne på, på området bästa soundtrack. Så då tog jag det bästa. Ja. <laughs> eh, vi kör uh, The Living Daylights Gun barrel här då. Hör du dem? stabsen? <skratt> Väldigt tydligt är det ju. Ba -dum, ba -dum, ja. Det är alltså de liksom, tre varianter som Barry har använt. Eh, ja, det är, det, det är ju. det ju. Om man gör ett bonus-soundtrack någon gång i framtiden- om någon, ja, någon gör det ju- men om någon får för sig ändra hur... <laughs> bi -dim, bi -dim, boom. Ändra på, på höjden och eh, kör lite blandat. Ja. <laughs> Nej, men det, är inte, det intressanta är att- eh, George Martin, eh, Hamlish och Conti- är de enda som eh, inte gör någonting- <laughs> de har helt enkelt uppfattat det bara som att det är en helt rak okej okay. ja. eh, och det är bara Cayman och Arnold som har använt sig av den där svansen eh, som går neråt ja, det gör ju ändå någonting med det att det blir lite, känns lite mer levande på något sätt ja, men vi... det är alltid roligare med en mer rörlig stämma än en stillastående stämma ja, precis. men det roliga är att jag tror att i folks huvuden för det här det är ju okej, nu, det här är ju väldigt detaljerat och liksom eh, petigt. Ja, så är det. Men nu är det ju ändå... Ja, det är ju det avsnittet. Nu ska vi prata om det här soundtracket, så får ja, fan gör ja. det också. Nu jävlar. <laughs> Nej, men det jag tänker är att... Eh, det känns som att jag har alltid i mitt medvetande. Jag har liksom aldrig riktigt tänkt på den grejen, och det gör man ju inte om man inte verkligen lyssnar. Och jag kan tänka mig att det är inte är så konstigt att Martin bara har plockat en för att man tänker att den är väl Exakt. och så glömmer man bort den där. Jag tror att det är honen som gör den där grejen. Mm. Ja. Det är det nog. Lite intressant tycker jag. Ja verkligen. Det är det. Ju. Det, är det ju faktiskt. Det är ju också. Ja, men det är ju en sån liten grej egentligen. Man tänker ju, rytmen går ju alltid pam, pam, pam, pam, pam så. Exakt. Men äh, att man ändå kan göra pam pam eller pam pam pam eller pam pam pam. När man hör, nu, alltså neråt-varianten är ju vettigast på något sätt. Ja, den, den känns ändå, det är den jag tänker på när jag nynnar Gun barrel Då gör jag det. För den leder ju ner till. bom bom bom. Ja, det är sant. Men att den går uppåt, det är, det, jag tycker inte att det är något fel. Men Nej. när man sjunger det så låter det lite corny. Hur blir det? Där rampar, där rampar, Ja, någonting. <tryck> ja, men det blir lite. Där <tryck> det lite. är det. Det här är Berrys partygång, <tryck> Ja, faktiskt. Och, sen, och det blir ju bra sen att det kommer en moog, då. För det är också lite partygången. Ja. Och det som eh, håller ding-ding-ding-ding-ding-ding, det är inte gitarr här, utan det är... Eh, vad är det för något egentligen? Ja, det är mogen. Det är mogen. Ja. okej. Okay. Nice alltså. Eh, och det är, ju ganska, för det är ju någonting här som Barry vill visa att det här är något nytt. Ja. Eftersom det är första gången gitarren inte spelar... Eh, Temat, helt enkelt. Ding, diddling, ding, ding, exakt. Jo, men så är det Det är ju Laserbees eh, film och då vill han ju... Som han gjorde med Dalton, där ändrade han inget specifikt i Gun Barrel- men att han ändrar lite soundet på soundtracken. Och när Moore kommer in blir det mer stråk som jag pratade om i filmavsnitten. Just det, ja. Så att han har ändå tänkt till lite, det känns som när det kommer in en ny skådis. Det har han nog gjort. Det intressanta är att... Eh om man ser rent vad han faktiskt har skrivit i det här soundtracket så är det ju det är otroligt bondigt Jaha. och det han har ju sagt, så sa ju gång att han ville skriva Bondien, igen, beyond bond igen. alltså det skulle verkligen vara nu är det en ny skådis nu måste jag och liksom bara skriva så bondigt jag kan för att Jaha. publiken ska inte tänka på att det är liksom. Ja, exakt, man ska fatta att det är Bonden då. ja exakt men i själva ljudbilden han använder, den är ju lite udda för att vara Bond. Eller den är ju det. Ja. Det är ju... ja, den är ju lite surrealistisk och lite, lite psykadelisk nästan vill jag säga. Vilket gör att det är ju inte helt solklart. Liksom ett bond. Det är inte ett helt självklart bond sound eftersom Nej. Mogen är så otroligt... Framträdande. Framträdande, ja exakt. Ja. Både förra och eh, både det föregående och det efterföljande soundtracket är ju mer traditionellt bond om man säger så. Exakt. Eh, och ändå så känns ju det här soundtracket, bara så jävla mycket bond. Ja, helt klart, helt klart. Det är ju också. jag tycker Det är, det är någonting som, som är ändå. Det, det är ju liksom. Han använder ju ändå samma samma liksom harmonik och samma och sam eller samma akkord med samma liksom akkordföljder samma, samma liksom stämföring och allting på det ja exakt och det, är ju, det, det är ju det som osar bond. men sen instrumentationen där runt omkring känns väldigt ny på något sätt extremt modern och det, det var väl så såvitt jag förstår första gången en stor liksom, major, ett major motion picture vad fan man säger på svenska använder en moog på det här sättet Ja, det var moget gjort. Ja, det var det. <laughs> ja, det är ju det soundtracket är känt för, förutom att det är väldigt bra. Men om man ska säga ett soundtrack i Bond-serien, vad är Honor Majesty's Secret Service mest känt för, då är det ju mog. syntom ja, Absolut, exakt. Helt klart. Och det är intressant att Barry väljer att eh, liksom ta in en sån ny grej även i Bond. Så att, ja... Jag, jag har, jag, det är en teori jag bara kom på nu, men filmen har ju också en lite mer down to earth ton än vad de tidigare haft. Mm. Eh, och det känns som att det symboliseras ganska bra av ett så murrit tungt ändå instrument som mogen, att det känns som ett hårdare, tuffare instrument på väg in i 70-talet, liksom. Ja, så alltså precis det passar ju väldigt bra där vi är och är på väg, liksom. Ja. Sen använder han ju också den. I det plingiga registret också. Ja, där tycker jag det passar minst lika bra. Ja, han använder ju hela registret liksom. Men det blir ju väldigt... Ja. Groovigt, om man ska säga så. Ja, jo, verkligen. Ja, verkligen. Ehm, ja, och det är väl tycker jag ett, ett ganska bra en ganska bra övergång tycker jag till, till ett annat groovigt spår. Det här är ju... Gun Barrel musiken ligger ju på... Eh, på spåret This never happened to the other fella Och eh, lite längre fram i det Är det något speciellt du vill höra Ricker från, <laughs> från det spåret eller Ja men bara vet, Ja men eh, Dra igång någonstans vid 30 sekunder Så kan vi bara lyssna lite För det, det, det händer mycket i det här spåret Absolut eh, Precis efter Gunbaron faktiskt Så kommer det igång ett Så kommer en groovy jävla bas Jag vet inte fan ja. hur de spelar men eh, vi lyssnar Den delen som kommer här nu mm. Där är ju mogen väldigt framträdande också Och den grooviga basen som du talade om Jag vet inte, han har fått så sjukt mycket sväng i, i det här bondtemat. Ja. ja, verkligen. Det svänger mer än vad det brukar. Ja. Och det är någonting med basen där som bara... Men ja. Det är att han... Boom, boom, boom, boom, boom. En snabbare variant av nästan av um, musiken som spelas när, när um, Connerys bond i John Live Twice tar kläderna från och satt och lönnmörda där utanför Henderson då är det ju dun kung kung, kung, kung kung i basen. Ja. Men här är det ju dun kung, bung, kung, dunk, kung dunk, dunk, fun, dunk, dunk, det är, bra, alltså. ja. det är en, han har liksom snabbat upp det lite. Mm. Och det här, här, här är ju om man inte har känt det redan så är det ju här man känner att ah, det här är bond. Ja, verkligen. Här, när han sitter med siggen Precis, här har <laughs> du verkligen hittat precis rätt för att introducera Lisenberg. Ja. Och jag får, det, alltså, om jag ska tänka svängiga Bond eh, soundtrack, ing, inget av eller om jag ska tänka de mest svängiga Bond soundtracken så kanske inte Morse är, är högst på den listan om man inte tänker typ live and Let Die men Barrys just, då tänker jag mer att eh, arnolds till The Marl Never Dies är sjukt svängigt i vissa delar med -trummor och trummor oh, ja. det känns som att det har ett groove på samma sätt, även om det är två helt olika ljudbilder mm. absolut men ja, det där var ju Bontivat och Mogen är ju väldigt framträdande redan, redan här. Ja, och jag tycker att den, den passar så himla bra. Ja. Och det coola tydligen som de gjorde med den här mogen var ju att Berry var väldigt noga med att den skulle kunna spela tillsammans med orkestern vid inspelningen. Okej. Okay. Vilket tydligen var väldigt bökigt. Så de var tvungna att ha tre olika mogar för den skulle ju kunna, alltså på den tiden kunde inte, de här tidiga syntarna kunde inte spela flera toner samtidigt, ah. så de var ha tre separata mogar som skulle för att kunna göra det som Barry ville. Ah. Det, det är ändå, ja, det visar på, alltså det här idén att, alltså vi, Barry vis 80-90-tal, då hade han ju blivit väldigt traditionell. Ja. Ah. Men på den här tiden var han fortfarande... Liksom, jävlar, han upptäckte nya grejer och pushade för det. Det tycker jag är coolt. Mm. Ja, slutet av 60 och början av 70 var ju liksom väldigt överlag tycker jag, experimentell del av filmmusikhistorien. Mm. Med Goldsmiths eh, i, plane, i oh, planeterna av aporna. Aporna planet. <laughs> planet the, plan eh, oh, <laughs> the Planet of the Apes. Och, ja, men vi har Lalo Chifrin som gjorde grooviga saker i Dirty Harry till exempel. Ja, man testade mycket. Mm. Eh, och det här soundet var ju liksom här för att stanna, det här var ju soundet av, av 70-tals hårdkokt spion eh, och polisfilm liksom. ja. eh, vilket inte Aperas Planet var, men Nej. referensen eh, med experimentell eh, musik tänkte jag mm. eh, mest men eh, jag tänkte vi kan lyssna lite också på eh, faktiskt eh, actionmusiken som kommer på stranden ja. eh, så får vi prata lite om den sen också, om vi vill det det vill vi en simpel men ändå väldigt effektiv musik. Ja, han har ju liksom det är, det är tre grejer, det är Ja, trampara, ja, Som är, det är hetsigt liksom. Och sen eh, trumpeterna eh, Flatter heter det på engelska men Ja, är det det de gör? Ja, exakt. När de sticker in tungan i Ja, men de hunglar <laughs> med trumpeterna så. Exakt. Det, det blir ljudet. det blir väldigt liksom ja, det är bra actionmusik. Det är ju verkligen det är ju det är liksom inte det är inte dåligt, men det är ju inget som kanske känns jätterevolutionerande som Mugen gör. Till Nej, absolut inte. Men det är bara liksom... Det, det passar bra som en action drive. För det är ju ingen melodik. Det, är bara liksom, det ska bara få oss stämning för det ovanligt, hetsigt klippta slagsmålet också. Ja, jo, men verkligen. Det, det passar du ju verkligen för. Mm. Alltså klippningen och Strandfighterna är ju... Även om jag inte gillar klippningen, men den är hetsig oavsett vad man tycker om den. Ja. <laughs> Så eh, passar det ju väldigt bra där och musiken är ju väldigt liksom... Ja men det är ju Barrys signum att ha skrikig musik när det är högljutt liksom och det är det ju här. Ja exakt och han gillar ju liksom där när brasset bara är rätt ut liksom. Exakt. In, inte, ingen återhållning, återhållning... Vad säger man. Underhållning, Ingen återhållsamhet här, inte? Exakt. Jag och Anto som klipper podden har en, har myntat eller vi har delat upp ordet brass eller brass på engelska heter det ju brass, men mm. i, i två. Eh, delar över hur brass, för brass kan ju låta på olika sätt. Antingen kan det låta just brr, som det gör här när man kör in tungan och kör en flutter. Jag vet faktiskt inte vad tekniken heter på svenska. Eh, fladdertunga heter Ja, kanske. Eh, eller det kanske du visste. Ja, jo, jag vet inte. <laughs> okay, ja, <laughs> och sen så den andra delen är ass, och då låter det lite mer mjukt. <laughs> ass. Ja, att det låter lite så As. Lite Jaha, mer så. inte det som kommer ut ur sättet. Nej, nej, nej. då är det mer flatter på den <laughs> också. Åh, <laughs> oh, herregud. Oh, herregud. Nej, men så, så är det med det. Mm. Eh, och ja, standard, standard actionmusik av Barry är ju fortfarande exceptionell actionmusik. Men det som kommer nu är ju en absolute killer tune för att eh, citera David Arnold vår gode vän tänkte jag säga. Men, eh, ja, det går inte, går inte att eh, säga det på något annat sätt. Nej, det är ju eh, hela jag, jag vet inte om man sa det just om, sp om spåret eller om hela scoret att det är en absolut killer score eller killer tune men båda stämmer ju. Eh, och vi pratar ju förstås om eh, main titles som är instrumentell, instrumental för första gången. Ja, mm. nah, det är den inte för första gången. Det är ju faktiskt Doctor No också. Och, och. From Russia With Love. From Russia With Love. Precis. Eh. Men här är det en specialskriven egen ja. låt, om vi säger så. Det är ju hela filmens tema, kan man väl kort och gott säga. Ja, det kan vi ju diskutera eh, snart om. Men, eh. Ja, absolut. Men vi eh, lyssnar på det. Ja. Så här kommer honor eh, Her Majesty's Secret Service eh, Main Theme- Det här är mogen som bästa. Så. Ja. Käppla. Det är ju här man tänker på den. Den här baslingen. Ja, exakt. Ja. Och så tamburinen som kommer in. Om du nu är tamburinen. Det måste det vara. Ja. Alltså, jag vet inte. Det är bara så jävla bra. Eller jag vet inte. Du var väl nära att ta den här i, alltså i alltså eh, som, som favoritspår? Ja, alltså, men det kändes lite för enkelt så jag försökte ju hitta något annat. Men egentligen borde jag väl ha tagit den här. Du tog spåret innan istället. <laughs> Tror du inte This Never Happened Today, det är Jo, och efterhand så har jag ångrat mig för att jag tycker okay. inte att den är så <laughs> <laughs> ah, Ja, ja. Ja, men det, det, det som är som är coolt med den här tycker jag är- att det är dels den här basgången. Så när den kickar igång så är det verkligen- att alltså, har man det här med ett med bra ljusystem då trycker den där mogen bara rätt in i, i magen. Alltså den verkligen adrenalinhöjande. Och sen tamburinen och basen som ger verkligen drive- och sen den här brassfanfaren som bara är helt majestätisk på toppen- och egentligen inte... Den har inte riktigt samma känsla som... Eh, som den driven som ligger under. Så att det blir... Det är så mycket känslor samtidigt som jag verkligen gillar. Och så sylofonen också kommer in där. Det också. <laughs> ja, det diggade. Det är ju det som är intress eller intressant- men det är ju först horn och sen trumpet är det väl va? Som håller melodin tror jag. Ja, exakt. Eller först och först. Först är det hornen och sen trumpeten och sen blir ja Men det är också en ganska, eller ganska vanlig grej att göra. och lägga just ett lite högre instrument som tar andra när det ska upp med... Ja. Vad heter det? Upp med det, om man säger så. Upp en oktav, exakt. Det är ju ett, ja. ett vanligt sätt att, ja, att bara göra utveckling. Liksom. Just den där sluttonen är ju magnifik. Alltså. Ja, det är svinhögt. Ja. Och det ja det är ju självklart eh, här... Vad heter han nu då? Barry. Nej men trumpetaren. Derek. Ja, Derek Watkins. Derek ja. Gott, såklart. Alltså hans höjdspel. I, ja, Det är känt i trumpetkretsar i hela världen kanske. Jag, jag kan tänka mig det det som är intressant eller det som känns väldigt jag vet att Hans simmer hur fan fick jag in Hans simmer här men han har sagt att John Williams alltid eller han, det känns som att John Williams alltid skriver första delen av sitt tema som liksom för filmen och för liksom, publiken men sen B-delen som han skriver den skriver han mer för sig själv som en liksom, så här lite det är en väldigt rolig, rolig tankesätt om hur John Williams skriver teman typ som Indiana Jones det är ju ta den är ju liksom för film men sen är det ta pa Den grejen har han skrivit för sig själv. Och det jag tror Barry kanske inte gjorde så i alla teman han skrev men början hade ju bara kunnat tas bort. De första bam bam De hade ju kunnat tas bort utan att någon hade brytt sig. Den hade ju kunnat börjat bara bam bam bam. Och, det... och där känns det ju som att han skrev det bara för att... Nej, jag är Barry. Jag kan det här. Ja. Kör vi. Det är faktiskt sant. Det är liksom vad... Den hade egentligen inte behövts. Nej, de, de gör ju ingenting specifikt. De, de återkommer ju aldrig. Nej. Men de är jävligt coola. Ja, de är jävligt coola. De är ju faktiskt jävligt coola. Mm. Ehm, så ja, det tänkte jag på. Liten referens till Simmer ja, och Williams. <laughs> Men nej, det, är ett bra, det är ett bra tema. Riktigt bra tema. Ja, alltså det... Jag tror att vi pratade om det i, i vårt Secret Service-avsnitt- för ja, 300 år sedan, eller när nu var. Ja. Efter Gustav Vasa där någon gång. Att det här, för mig är, det här, det, är liksom, det här är mer 007 för mig- än det liksom 007-temat. Som heter 007. Exakt. In, och inte att förblanda med James Bond-temat- utan 007-temat. Det, det här är ju Bond och det funkar så bra- i den här filmen. Ja. Det är, jag längtar till den dagen vi får höra det här igen i någon uh, ny film. Ja, absolut. Nej, jag tycker det också, det är ju, alltså, om man bara ser till teman, om man inte tar låtarna som teman. Även om de har använt som teman. Det här är ju ett specifikt tema som liksom ändå är, ja, det heter till och med main theme. Och eh, av de liksom, huvudtemarna så är det ju ett av de bästa i hela serien, skulle jag säga. Ja, jag... För det är så distinkt för filmen. För mig är det det bästa jämte ja, Bond-temat. Ja, ja, absolut. Det är ju liksom, för mig, nu är inte filmen lika känd- men för mig är det ju lika känd- alltså lika inom Bond- eh, inom franchisen om man säger så- så känns det ju lika distinkt för filmen- som temat gör- eller den gode, den onde, den fula gör. Det här är ju Secret Service för mig. Ja, och det är det som är så coolt. Det vi... ja. Jag kanske kommer in på det sen- men just det är så- det är så himla svårt att tänka sig- skidjakterna utan den här musiken ja, den ja. är så himla ja, den den förhöjer så mycket i den här filmen just Absolut. musiken och det är väl det som det är så otroligt att Berry faktiskt bara gick in och bara nu ska jag skriva det bondigaste jag kan och så, aha, så gör han det också. Ja, exakt. Jag hade ju misslyckats även om jag hade ja. velat skriva det bondigaste bondigaste någonsin så hade ja. det blivit ja, halvbondigt Kli kanske Klyschigt kanske till och med. Ja troligtvis. Um... Ja det är ju jätte ja, faktiskt väldigt bra. Det här är ju inte klyschigt. Nej. Det är ju inte bondklichéigt. Nej. Det här är ju alltså det som är bond är ju det Arnold drar fram när Skyfleet-planet kommer fram i, <laughs> i Casino Royale. Exakt. Det är ju Blaring, Crumpets och eh, ja, Austin Powers. liksom. Mm. Men här är det ju bara så här, här... Här känns det som att Barry var på toppen av sin kreativa... Ja, han pikade liksom här. Det känns så tråkigt att säga när han hade 20 år kvar liksom att komponera. Men, eh, eller 30 år till och med. Ja, eller han kanske... Ja, jag vet inte om han pikade, men han pikade i sitt... Eh... Experimenterande, kanske? Ja, precis. Bra, mm. det var det ordet jag lät efter. Att ja. eh, han testade verkligen nytt. För att sen, som du har alltså, Living Daylights är ju verkligen också uppe där som... Ja, om det är nummer två så är det nog det, eh, tror jag, eh, på min lista... Och där visar han ju återigen liksom vad han går för. Även om det inte har samma experimentella lusta, så är det fortfarande riktigt bara genial soundtrack där man ja. hittar tonen igen. Ja absolut. Ja, men det är ju, det är ju, um, som du säger det som det som ligger den uh, The Living just i fatet är ju att det inte är så nydanande. Soundet är ju likt av uttryckligen Octopus. Um, men inte så lite Moonraker skulle jag vilja säga. Men de två sista innan The Living Daylights är de ju väldigt lika i soundet. Även om The Living Daylights är, alltså, tycker jag, överlägsen i teman och, och motiv mot Octopus. och Det är ju det de vinner på. Ja, mm. så är det ju. Och att de har den har liksom kanske inga killer tunes som uh, Secret Service är. Men ändå ett sjuhälsikes bara gediget soundtrack. Ja. Det är som en best off. Av det Barry har lärt sig under hela sin Bond-karriär. Ja, ja, faktiskt. Han slänger in allt han har. Det skulle lika, soundtrack skulle lika gärna kunna vara en sån här best of James Bond-CD. Ja. <laughs> Och här har vi lite actionmusik, här har vi ett kärleksdema. Ja. Det, det är lite så faktiskt. Men du pratade om att vara nydanande. Här är nästa spår som jag vill ta upp. Är spåret Try. Här är det lite mer traditionellt. Barry och Bondit lite jazz sådär. Som jag tycker att vi kan lyssna på lite grann. Tycker jag också. Ja, men det är ju bara så självklart. Alltså det... det jag tycker det är så ironiskt att det här spåret heter Try. Mm. Men det är precis det det är inte... Alltså det här stycket försöker ingenting. Det bara är... Ja, oh, det är så enkelt och så självklart. Ja, som när stråkarna kommer in där är så jävla vackert, måste jag bara tillägga. Ja, men det är precis så här Bond själv är i de här miljöerna: kasino och hotell. Eh... Det är precis den, den musiken som, som det förtjänar. Ja, absolut. Jo men så jag ser det varför jag sa att det var inte så nyidanande det låter ju liksom ganska likt casino musiken från Thunderball om man ska dra paralleller och det låter ju ganska likt det som kommer i Diamonds också ja. även om där är mer lush och så men det finns ändå den här smod över det. Precis och det kan jag väl sakna. att vi inte det här sånt här har vi ju inte haft på länge. Nej. I bondmusik. Och det, har ju inte gått, det känns ju inte som att det har gått ur tiden på något sätt. Det här. När man ändå är i rätt miljö. Nej, det skulle man inte ha något konstigt att ha det här på... Nej, det är jazzbar. Eller pianobar, liksom. Ja. Eh... Det är inte som att konceptet jazz har försvunnit, liksom. Så, <laughs> även om det här är inte jazz, men så här smooth, smooth pianobar-musik. Liksom, casinosoundet. Ja, men det är lite lounge-jazzigt, sådär. Exakt. Och det var ju Barry mästare på. Ja, och det här är nog min favorit i hela serien över just sådana här typen av spår Ja. Det, det, det går liksom inte att tänka något annat än att Bond går runt på kasinot där ja. och bara är, är är som man är, smooth <laughs> ja, nej men absolut eh, så att ja det är ju ett väldigt bra spår det är liksom Jag har inte haft någonting att anmärka på hittills. Det kommer jag nog inte ha i hela hela den här podden. Men eh, jag har inte haft något att anmärka på hittills i alla fall. Och det känns som att det är... Det är ju som du sa att lägga in apropå att gå tillbaka till... Eh, temat där, men vi kommer ju till skidjakten sen, mm. både den första och den andra. Men eh, att om man skulle byta ut musiken bara för att statuära exempel och lägga in Snowplane till exempel, som ni vet att jag <laughs> hyser eh, avsky mot. Men eh, lägga in den där, det hade ju inte fungerat liksom. För att det är inget, ja, dels är det inget tema som sitter, men också det är inte liksom, det har inte samma driv som service temat har. Det är bara relentless på ett helt... Ja, jag, jag gillar ju att försvara det lite grann, det spåret men, ja. men det hade ju inte funkat i den här filmen om vi ser så. Nej. Det hade ju blivit Alltså hade, hade secret service temat varit en, eh, en mobbare och eh, Snowplane hade varit en elev så hade ju eleven blivit mobbad i... sjukt mycket. <laughs> Det är en demonstration som heter Duga. Ja. Och en värdelös liknelse som heter Duga också. Den får vi nog klippa bort. Nej, den ska vi. Med. Men sen så har vi ju... I filmen så kommer ju We Have All The Time In The World. Men den har ju folk... Ja, den antar jag att folk har hört. Men det här är ju den instrumentala versionen som kommer först. Ja, så, ska, ska vi vänta? Det som, med, det som nu vi är ju We Have All The Time In The World. Instrumental varianten. Uh, vi lyssnar lite och så, så um, pratar vi sen. samma ljudbild som Try. Det är, exakt, bara... det, det är bara lite senare i samma del av filmen <laughs> ja, <exakt. laughs> på, eh, på hotellet. Ja, exakt, hade filmen varit en lång kasinoscen så lovar jag att Barry hade skrivit exceptionell musik till alla scener. Oh, ja. <laughs> och exakt likadan också. Men det, är, precis, och det, det visar ju hur, hur passande den här ljudbilden är för just den här låten. Den funkar ja. jättebra i den här versionen också. Ja, ja absolut. Det är ju det med ett bra tema. Det visar ju John Williams inte minst. Det är min, Enligt mig mästaren på, på tematik och motiv. I film i alla fall. Eh, ett bra tema går ju att variera hur mycket som helst. Och göra olika... Ja, men, byta rytm på det. Byta, ja, men, transponera det olika oktaver. Och, och lägga det i olika liksom, register. Mm. Det är ju lite <laughs> karakteristiskt för ett väldigt bra tema. Absolut. Men eh, sen kommer faktiskt min första invändning mot det här soundtracket. Jaha, oj! Eh, nu kanske jag hoppade lite i förväg. Nej, det gör jag inte, för det är ju stort sett det som kommer sen. Ja. Det är eh, i Journey to Dracos Hideaway. Ja. Som är nästa spår på tur. I yes, Så, eh, i det spåret, jag tror att det är typ minut minut två. Mm -hmm. Det är då... Eh, han bond blir typ kidnappad Ja, i actionmusiken där menar du Ja, är det är något som en marsch Ja Väldigt konstig version av We have all the time in the world Ja, konstig av We have all the time in the world Säger Rickard, vi lyssnar det är lite quirky faktiskt Det känns ju mer som en parodi På något sätt på eh, Det känns som att det ska vara med i någon tecknad film Eller något Men det, det jag inte förstår är så här, Varför kommer den här musiken nu För att ja. den här låten I, mitt, i min värld så, den här, Det här temat ska ju symbolisera Bonds och Traces kärlek Ja, absolut Deras relation på något sätt Mm och det blir, jag förstår liksom inte vad, vad, varför ska den vara i den här versionen när Bond blir kidnappad och åker iväg i bil med några skurkar liksom? Exakt. Dels versionen men också tillfället som det spelas på tycker jag är udda. Båda två egentligen. Men ja, det låter ju mer som en det låter som en parodisk brittisk marsch lite grann. <laughs> ja. Bam, bam, bam, Nu kommer den brittiska mannen och tar över liksom. Nej, men lite så. Uh, jag, jag förstår helt och fullt din skepsis. Uh -huh. För det han sitter ju med han som han slog ner uh, i hotellrummet och uh, den andra killen som jag inte vet vad han heter. Uh -huh. Men henchman till Dra Draco där. Uh -huh. Och uh, varför skulle kärlekstemat spelas? Ja, eller är det på något sätt hela familjen Dracos tema, jag vet inte Ja, det är konstigt Ja, lite faktiskt, måste jag ändå säga och det är ju men det, är, det är verkligen det här temat, det är verkligen genomsyra ju egentligen hela första ja akten av den här filmen Ja fram tills Bond åker till Schweiz så är ju den här, det här temat, det känns som att det är på repeat Ja, absolut det är ju inte, i första halvan är det ju inte eh, Main Team Alltså Secret Service temat Som är i framkant I förgrunden Nej, det, det spelar för sig bara under eh, Titelskansen Sen är det väl i stort sett borta Stämmer bra Sen kommer det tillbaka i ja, i, i slutet i princip ja. Så det är, ju, det är ju tydligt att Barry i alla fall Har velat ha sina teman På helt olika ställen i I filmen Ja, absolut. Jo, men så är det ju. Däremot, nästa spår tycker jag däremot är mera hit än miss i alla fall om jag säger så. <laughs> och det är ju spåret som heter Bond and Draco när de sitter och samtalar. Och vi kan väl dra igång det också tycker jag. Mm. Återigen, temat på repeat. <laughs> Exakt. Men den här versionen är ju jätte, jättefin. Ja, den är ju så tender så det finns inte. Exakt, och det är ju så här den ska vara. Ja. Um... Men det är lite märkligt när du, när du faktiskt när du sa det att eh, det kanske är Draco och familjens tema. Men det känns ju väldigt konstigt för att det är ju själva låten som den anspelar sig i We Have All The Time In The World. Och det handlar ju om Bond och, och Tracy. Men i det här fallet så pratar de ju om Tracy Så där känns det befogat Absolut, absolut Men det var en intressant eh, syn på det ändå Att det skulle kunna vara Draco-familjens Men det känns inte så mycket på det här temat <laughs> Jag skulle säga att det är Tracy bara att ja. Jag vet inte, Barry fick väl lite litet ett Snedsteg ja, det, <laughs> ja, ja, men... Eller så kan det ha varit Fast ja, det kan ju ha varit att han har Skrivit det till en annan scen Och så är det inlagt av Peter Hunt Så kan det faktiskt vara för han la ju in musik på många konstiga ställen Alltså <laughs> konstig musik på konstiga ställen Om man säger så Men det är också att den varianten är lite konstig I den där stompiga versionen men, ja. men Den är ju verkligen corny på något sätt mm. Men det här är ju perfekt Det här är ju väldigt bra Det Här börjar man ju känna för Alltså om man inte redan har gjort det Börjar man ju känna för Tracy och känna för Att, att det känns som en väldigt realistisk Progression i storyn eh, Och bonde är lite motvillig Först Exakt så det är ju Ja, jag tycker det är, ett, det är ett väldigt fint tema Ja, och det är ju Ännu bättre Med sång Ja, verkligen Och det kommer ju faktiskt härnäst mm. Så det var nog därför du tog upp det Ja, alltså Och Lo Armstrong sjunger så himla fint Ja Det är, ett, det är ju inte ett, det är inte ett val Som man kanske tänker på som självklart. Precis, vem ska sjunga den? Här låten? Vilket geni-drag av Barry, för det var väl Barry som drog in honom i det där. Barry ville ha honom. Ja, det var ju... han var ju Armstrong var väl en drömgäst eller drömgäst, en dröm eh, collaborator med, med för Barry. Exakt. Det var väl en av få gånger som Barry blev starstruck, har jag för mig. <laughs> han fick träffa Louis Armstrong. Eh, men eh, jag tycker vi tar och lyssnar på det som eh, tyvärr blev eh, Armstrongs sista inspelning. Det är fel. Okej. Okay. Det, det, kan vi, vi kan, det kan vi säga nu. Det är ju en sån här, en sån här myt. som för att Barry har sagt det i flera intervjuer. Ja. Men faktum är att sådant som, som gjorde en eller två inspelningar till efter den här. Okej. Okay. Sen vet jag inte. liksom Det är möjligt att den här släpptes senare. Men eh, han gjorde en, ett par låtar till. Okej. Okay. Men han var ju väldigt sjuk när han spelade in den här, i alla fall. Och ändå låter det så här bra. Ja. Men det kanske bidrog till att den lät, hans röst lät ännu mer tender på något sätt, och lite mer soft. Men det tror jag, absolut. Äh, men vi tar och lyssnar på We Have All The Time In The World med eh, den oefterhärmlige Louis Armstrong. We have all time in the world enough for life to unfold. Oh. här är också en låt man kan ha i bakgrunden medan vi pratar om det. snart kommer en jäkla häftig tonårsförändring just det, det är fan sant. som bara är passa perfekt men den är lite ovanlig i sån här typ av musik, tror jag i alla fall. Får hojta när den kommer så lyssnarna kan hålla ut utkik. Mm. Kommer väl nu, tror jag. Mm. Mm. Ja, Murrit. Ja. Och sen kommer den till. Där. Han, det är ett... Jag vet inte, det för Och sen är vi tillbaka. Ja, det Exakt. Och det, det, det, det är o, lite udda liksom, eh, harmonisk förlopp. Yeah. Alltså vilka akkord Barry väljer. Då, det är liksom inte helt självklart. Och det är som att, jag det är en väldigt härlig del av oh. låten tycker jag. som Den svävar lite innan vi är tillbaka i, i liksom refrängen. Och jag tycker yeah. det det är väl lite det som vittnar om vad liksom Barry faktiskt, hur bra han var och att han kommer från en liten annan bakgrund, han kommer ju från jazzpop-hållet. Jazz, ja, absolut. Så, så hans musik har ju inte den här typiska, de här korgångarna som, som jag är van vid, som kommer från klassisk musik. nej Eh, och som John Williams som, och eh, ja, Gary Goldsmith, de där, som är mer från den klassiska, det klassiska hållet. Ja, ja det går inte att hitta riktigt... För, för Williams går ju att hitta många olika eh, ja, Maler och Holst och Wagner och ja, men Stravinsky i viss del också. Eh, men Barry går ju inte att säga ja, Barry är en riktig kopia av Maler. Det är ju svårt att säga det. Nej, för att han kommer från ett annat håll. Och eh, ja. det märker man också eh, när man, om man tittar lite mer på hans strukturen i hans musik. Eh, ja. Som jag har gjort lite när jag har liksom arrat vissa av hans grejer. Just så ser man också att han har ett helt annat sätt att bygga upp låtar än vad liksom, de klassiska han har. Och som då har förts till Williams och den typen. Och det är därför absolut. jag tror att Barry, även om Barry inte har de här solklara eh, temana som Williams bara har pumpat ut. Exakt. Så ja. finns det något i Barrys musik som är väldigt tilltalande. Och det är tror jag ja. för att han har, han har en form och en stil som är lite jazzpoppig fast den är i, i symfoniorkesterformat eller om man ska säga. Ja, jo, absolut. Så är det ju. Och det känns ju... Jag tycker också att det känns ganska liksom... Vad ska man säga? Jag, jag har ju... Det kanske jag har sagt någon gång i Men jag har ju fyra husgudar när det kommer till filmmusik. Det är ju John Barry, John Williams, Jerry Goldsmith och en Morricone. Och ja... En av dem är väl solklart liksom klassisk. Och det är ju John Williams. Sen kommer Jerry Goldsmith lite mer i, ja, experimentell. Och Morricone också till viss del. Mm. Och Barry är lite mer jassig. Men Barry ligger ändå någonstans... Varmast om hjärtat kanske just för att han skrev som du sa, eh, lite mer men, popjassig musik och att han har skrivit Bond-musik såklart. Men han ligger ändå, jag har ändå någon slags jag vurmar för honom mest av dem nästan. Om jag måste välja. Det kan ju kan det inte också vara för att jag gissar eller det kanske är fel att ändå du upptäckte filmmusik via Barry. Eh, det är faktiskt fel. <laughs> ja, <fan också. laughs> eh, jag, jag upptäckte inte filmmusik via någon av de här. Uh, kan jag säga Det var via en kille som heter Basil Polidoris Jaha. Om ni känner till honom Ja, du känner säkert till honom Men uh, lyssnarna uh, Och det var inte um, någon av hans Eller för mig är det en av hans mest kända filmer Men uh, Reda Willi 1 Ja, du var så liten <laughs> uh, Ja, som man såg när man var Ja, men den kom 93 Jag föddes 93 Båda vi kom 93 Men, men um, jag såg den kanske 97-98 och jag tänkte inte så här: oj vilken snygg tonavsköjning. Men eh, jag satt med och tänkte, shit vad den här musiken får mig att känna. Om ni har sett Rädda Willi så vet ni att det är en väldigt liksom, distinkt eh, munspelsmelodi som är med. Som är lite temat i den filmen. Och bara, jag kände så här: shit det här är bra. Jag reflekterade inte över att någon kanske hade skrivit musiken. Men symbiosen mellan bild och ljud var väldigt, eh, den, den påverkade mig. Mm och sen, eh, andra gången jag upptäckte och att faktiskt någon hade skrivit musiken det var John Williams eh, Indiana Jones and the mm. Last Crusade 2001 tror jag eh, och sen dess var jag väl varit högt. Ja. högt ja, inte intressant eh, ja. för man tänker ju ändå att för mig, för mig jag upptäckte ändå filmmusik via eh, Bond mm. skulle jag ändå säga jo eh, sen har du ju Exakt. Och jag, jag, jag, jag för mig är inte Barry nummer ett längre. Eh, men eh, för, för, och jag tror att för min del eh, så är det just den anledningen att jag har liksom gått vidare och pluggat klassisk musik och fått mm. andra liksom, inputs i mitt huvud. Mm. Eh, vilket gör att för mig är Barry... Barry är kanske min favorit och... Han som ligger verkligen nostalgiskt varma som hjärtat. Men, ja. Subjektivt liksom. Ja, men han kanske inte är den som jag faktiskt tycker är bäst. Som jag tycker är den bästa tonsättaren. Nej, nej jag förstår. Ja, om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Mest kompetent liksom rent musikaliskt så. Ja. Men eh, det är ju nostalgin som gör att eh, blodet... Kokar när man hör Barry. Blod. Det, låter, det låter som negativt, det kokar. Men det, är positivt. det låter som något i Indiana Jones Temple of Doom när man kokar om blod. Men vem, vem har du som etta om du måste välja under pistolhot? Alltså, jag har ju inte, jag har egentligen inte super liksom koll på, jag har liksom inte lyssnat på allt från de olika filmkomposterarna som jag gillar. Eh, men den som på senare år som verkligen som ligger otroligt nära mig är just Jerry Goldsmith, som du också. Ja. För han moglar runt så himla mycket i hans musik. Jag tycker ja. det, det, det finns otroligt mycket att upptäcka. Ja, han har ju, han är ju, han, jag skulle säga att han är inte kanske motsatsen till John Williams, men nästan. För John, John Williams vet man ändå lite vad som kommer när man hör början på ett tema så kan man gissa men den ska dit och den ska dit lite men med Goldsmith då kan det komma var som helst varifrån som helst. Han är lynnig. Ja, extremt lynnig och det känns som att han är liksom labil kompositör. Alltså hans musik är labil, han är ju inte labil men eh, det är lite det är lite ja, på ett väldigt bra sätt för det är ju genomtänkt, det är inte som att han har suttit och spelat på måfå liksom. Nej. Nej, det är det är ja. bara att lyssna på uh, valfritt spår från uh, The Planet of the Apes från 68. Ja. Så då kan man försöke tro att det är ogenomtänkt. Men jävlar vad det soundtracket är. Ja. Du har ju läst in dig på det. Exakt. Jag har snät in på det så troligt. Ja. <laughs> oh. Nej, men det är. Um, ja. Nej, de, Barry förkänns ju verkligen att nämnas där uppe i alla fall. Det tycker jag. Eh, men eh, nästa spår är Moving On. Det heter eh, inte spåret. <laughs> inte låten med Sarah Dawn Finer. Men eh, nästa spår är eh, Gumbolds Safe. Och det här är ju klassiskt. Den här är jag faktiskt tänkt på. För strukturen är ju olika från varje spår, men själva idéerna som han har är ju lika i spåret. Laserbeam från Goldfinger det finns säkert något i Thunderbolt men där kommer jag inte på något Capsule in Space har vi ju i Only Live Twice i Diamonds of Forever har vi också liknande spår och där det, där det först börjar med kanske två, tre instrument och sen byggs det på med nya idéer och nya instrument och till slut så blir det ett crescendo av alla idéerna tillsammans och det här är ju det här, det här, är egentligen, det här menar jag inte egentligen negativt men det här är ju det jag menar med att Barry rent strukturellt är ganska enkel. Mm. Men det som är alltså det här spåret är så fruktansvärt bra. <laughs> För att det behöver inte vara något fel, utan här visar han att det är liksom bara. Han bara bygger på, och de gamla et ligger i bakgrunden, och så bygger han och bygger och bygger och bygger ja. i fem minuters tid. Och ja. det, är, det är en typ av minimalism egentligen. Ja, det är det ju. Och det är ju, det är ju som att han sitter själv och, alltså det är som att han har grunden. Den, den ligger, om, han, om vi säger att han skulle suttit idag så känns det som att han sitter med en grundidé som ligger i, sitt, i sin sequencer eller sitt musikprogram. Och sen bara, ja ah, men den här idén kör vi på här. Och så lägger han in det efter åtta takter och sen lägger han in nästa efter åtta takter till. Mm. Man får ju lite den känslan av det. Och det är ju som du säger, det är inget dåligt. Det är ju liksom, jag vet inte, han han, han gör ju det enkla perfekt, medan vissa andra gör det svåra perfekt kanske. Ja, ja så kan <laughs> <laughs> ja, vissa gör det svåra dåligt också. Så att, eh... Ja, exakt. Jag menar, jag gör ju hellre det enkla perfekt än det svåra halvdant, om man säger så. Eh, men vi kör spåret, inte prata om det så mycket. Eh, Gumbolts safe. Men där 20 sekunderna är ju hela i grunden för spåret. Ja. <laughs> och sen börjar det om igen. Ja, och lägger på allt eftersom. Det är just att de smyger in. Det är inte som att det kommer in, oj, där kommer en ny del. Utan det verkligen smygs in. Väldigt effortless på något sätt. Och den här tittar ni på scenen med filmen så tittar ni på scenen med musiken med det, så, så ser ni hur bra det här matchar alltså scenen ja. för det är ju extremt spännande scen. Och där kom mogen igen. Ja, där kom mogen. Och det är ju nästan den som verkligen Den plingar var på. Ja, och sen ökar han intensiteten och till ja. slut så är det det är ju, allting bygger ju intensitet Men det är nästan synten som är liksom det här riktigt Som gör att det känns lite nervöst Så är det ju, alltså, den, är ju den ligger ju högt register ja, Verkligen precis. Eh, Och det är ju, det är ju bara att jämföra med Tycker jag i alla fall det är ju en kompositörs jobb liksom att veta när man inte ska lägga musik också det är ju lika mycket det som är viktigt men alltså, ja, i till exempel John Live Twice som, som Barry också skriver musik till där öppnar ju Conrad ett kassaskåp och så satt och där är det ju tyst också spännande men där kanske det inte hade funkat med någon musik på samma sätt eftersom det är natt det kanske ska vara lite tystare men här, här känns det väldigt passande med musik och en bra sådan ja det är ju intressant också var Barry faktiskt väljer att ta tyst. Mm. För att till exempel i slagsmålet på hotellet så är det också tyst. Ja, där hade du en alltså många andra kompositörer lagt in en liten action cue. Ja, definitivt. Ja, nej det är ett väldigt spänningshöjande spår. Det här är ju, nu är vi på slutetampen. Stämmer bra det. Åh, oh, trombonerna kommer in där också. Så murrigt. Det här samtracket är verkligen murrigt I ordets rätta påmärkelse mm. Det är väl sista beståndsdelen som kommer in Snare-rumman Just den, Nej, xylofonen. xylofonen Xylofonen är det sista mm. Och det är inte att musiken bara slutar här tvärt heller Den tonas visserligen ner väldigt häftigt Men den slutar inte Utan den iakttar nu Mm. Och framförallt snart så kommer ett akkord som är verkligen... Mm. Out of this world. Det är verkligen så här, allt har löst sig, allt är bra. Det där är ju verkligen... Det, det känns som att det akkordet skulle passa perfekt in i den där quirky versionen av We Have All The Time In The World med en fanfar. Ja, men det är ju alltså We Have All The Chords In The World känns det som när man lyssnar på Barry. Mm. <laughs> um, ja, du. Det där är ett fantastiskt bra spår. Och som sagt, gillar ni den sortens uppbyggnad i spår så rekommenderar jag Laser Beam och Capsule In Space. Nästan så att Capsule In Space är mitt favorit av det, men Gumbolt Safe ligger väldigt bra till. Eh, och nästa spår Är ju Do you know how Christmas trees are grown Men eh, det skiter vi Ja tack eh, eh, Ja ni vet hur det är. Vill ni lyssna på det så får ni lyssna på det själv För vi tänker då oh, fan inte spela det ja, men alltså, Jag har kom, faktiskt kommit fram till en grej Med den här låten <laughs> <laughs> Nej men alltså det är, det är ju Om man skiter i den här inspelningen Som är på soundtracket för den är ju horribel ja. Så det är ju egentligen en det är en ganska bra, liksom, barnlåt. Ja, ja, absolut. Alltså lite mysig sådär, men problemet är att det går inte att lyssna på som den inspel. Jag fattar inte hur man kan släppa den så en gång. När barnkören är ju helt fri. Ja. Vi kan ju lyssna på, vi kan ju lyssna på bara sista, sista 30 sekunderna <laughs> så får ni <laughs> okay, höra hur då. det låter. <laughs> så här låter du you nog know? Christmas Trees Have Grown eh, sista 30-35. Lyssna på den väldigt rena tonen barnkören tar sen. Det är ju som att alla har valt ett egen ton och sjunga i. Ja, men de runt också. De hittar inte rätt. De har hoppat på bananskalet och blir runt. Ja, ja. Ungefär så. Nej, den där skippar vi. Japp. Yep. Eh, har vi tappat några lyssnare nu så beklagar vi det. Men eh, nu blir det. Ju... Det är inte vi som har skrivit musiken. Så att... Nej, det är det faktiskt inte. Eh, det är den väldigt välkända. Vad heter hon? Nina heter hon va? Ja. Vem hon nu är av de där skönsjungande barnen. Ja, ja, jag tror inte hon är ett av barnen. Nej, jag vet, jag vet. Jag vet jag skojar, skojar, Jag vet att hon är en artist, men barnkören är kass. Ja, eh, nu kommer ett spår som är det är djupa dalar, både filmiskt och eh, ja, landskapsmässigt och musikmässigt. Mm. Eh, men också Höga Berg. Och här är ett extremt högt berg, tycker jag, i det här soundtracket som heter Journey to Bluefield's Hideaway. Ja, som bara är, det är sublimt. Exakt. Och det jag, det jag tänker på, eh, som jag säger innan vi spelar är att det är nästan som att det här är ett startskott för Barry- –i det som sen leder upp, i, upp till Flight into Space. Upp i rymden, ja. Ända upp i rymden. Ja, men om du, ja, men om du förstår det här. Jag menar att det ja. liksom är... Här har han haft eh, helt andra intentioner. Att han, här skriver han verkligen något som är lite större och lite mer symfoniskt och storslaget. Som man kanske inte ja. har gjort riktigt tidigare. Nej, absolut. Som absolut. sen det här fröt som sås här blir ju sen Flight into Space när han går liksom bara Beyond the Stars, liksom ja. bokstavligen talat. Men, ja, verkligen. Jag kan ju faktiskt spela Journey to Bluefield's Hideaway och sen mm. lite ur Flight into Space också. Så får vi höra just vad Rickard pratar om lite mer konkret. Men här är Journey to Bluefield's Hideaway i alla fall. verkligen majestätiskt. Det är ju Alperna, liksom. Ja. Jag får också lite goldfingervibbar av själva soundet på det här. Ja, det kan också... När han står vid Oric, uh, Oric Enterprises-fabriken. Det är också i Schweiz. Ja, det är hans sound för Schweiz. Mutade trumpeter. <laughs> <laughs> Schweiz-sound. Är det trumpet? Ja, det är väl säkert olika brass, men trumpet heter han... jag ja, det. Är. Just när den kommer igång är så fylligt bara. Ja. Förstår du vad jag liksom tänker på? Att det ändå ja, är, Att det ändå är någonting absolut. som, ja, som ko kommer att bli flight into space. Alltså en, en, en känsla, inte... Soundet så. Det är ju lite likt också, men... Precis, men, men mer liksom att han introducerar en, en ny, liksom, vad ska man säga en ny idé till hela bond-soundet det här lite mer symfoniska storslaget som, ja, som, som målar upp de här vidderna alperna och sen ja. vidderna i rymden Det ja <laughs> <laughs> vast, uh, vast uh, infinity of space kanske ja. den oändliga rymden ja, det är ju nu så här i, när jag, när jag liksom tänker Barry nu om jag ska tänka på någon specifik grej, så, så är han ju grym på landskapsmusik, tycker jag. Men det är ju där han verkligen excellerar. <laughs> ja, sen framförallt senare på 80-talet. När, när han går all in och verkligen. Ja, ja 85-90. <laughs> ja, alltså hela Out of Africa är ju bara som en... Det skulle kunna vara en naturdokumentär lika mycket som en, som en film <laughs> med musik av Barry. Och dansar med vargar, i, ja. säger sig självt. Eh, ja, men vi lyssnar lite på Moonraker också så får vi... Eh, Eh, höra ja, slut eh, klimaxet på den här utvecklingen kanske i Barrys, för sen kom det aldrig riktigt tillbaka skulle jag vilja säga. Nej, absolut det är verkligen, här når han sin peak i, i rimd. <laughs> ja, med storslagenhet och liksom symfonisk känsla. Absolut det är ju eh, just början och sen så när det går ner och också eh, just eh, lugnar ner sig lite efter den här inledande de här inledande eh, akorden så går det ner och sen blir det ja, trumpet, eh, tror jag i alla fall, men vi lyssnar lite på det. Det, det, det finns något som, det är lite Flight Space är ju lite mer mörk. Ja, mer Imperial March. Ja, mer Ja, precis. <laughs> lite vad äh, ska man säga. Jag, jag ord går inte alltid ihop. Nej, det vet vi. Äh, jag kan inte alltid sätta ord på versen. Här har vi trumpetdelen för övert. Som påminner lite om Secret Service också, Journey to Bluefield's Hideaway. Precis, som liksom, ja, mörkare variant. Exakt. Yes. Nej, men Det är ju sant det du säger, att eh, det finns ändå en likhet och en progression i, i Barrys tänkande. Eh, nu sitter vi och analyserar, vi vet ju inte vad Barry tänkte, men det, vi tycker att det liknar. Ja men det finns någon, ja, så glad att alla utvecklas men det är ändå det känns som att det här i Secret Service är... Såddes, ett frö. Exakt, sås ett, ett frö. Ja så är det Nej men det är ju just Moonraker-biten känns, eller Moonraker-biten, nu låter jag som en gammal, gammal människa. Men Moonraker-spåret, Flight into Space låter ju också lite mer som du sa, det skulle ju passa bättre i en, en mörk sci-fi-film än vad Bluefields Hideaway-spåret skulle göra exakt det känns ju mer, in, in, in, in, liksom mer lättare att trycka in i typ Alien på något sätt ja, ja verkligen ja, ja, det, det passar ju verkligen i den där rymdmiljön och just den lilla biten vi hörde när det, är bom, bom, bom, bom, bom, när det är bara är mörrigt mm. ja Nej, det är fint eh, sen ett ganska hyfsat kort spår i alla fall som eh, jag tycker i alla fall Bond settles in som det heter och ja, vi lyssnar på det. Jag har inte så mycket att säga om det, men vi lyssnar på det. Det är ju verkligen en... Jag vet inte... Jag. Det... Det är någonting, jag får liksom, det, det är så passande i det här att Bond har precis kommit till skurkens eh, hideaway, skurkens eh, lya. Och det är någonting med det här, det blir en så himla osäker känsla med den där jävla mogen på toppen. Ja. Alltså det är verkligen att Bond är i skurkens klor och det ja sjukt sällan som Barry använder piano där förresten, ja. må jag säga det var nästan lite David Arnold feeling på den som han använder väldigt mycket i The World's Not och... mm. det här lite likt eh, The ja. World's Ja, faktiskt <laughs> Renard <laughs> ja. <laughs> nu ska vi inte prata mer om, om den filmen men det som är intressant tycker jag med eh, första delen av filmen så har vi ju We Have All The Time In The World som är mm. allt, det är ju det som är musiken eller det är det ja. som är som genomsyrar det. Eh, och senare filmen så är det Secret Service temat. Ja. Nu är vi på Pits Gloria. Mm. Det finns inte något riktigt tema här utan det är mest, det är väldigt mycket stämningsmusik. Ja, så är det ju. Så är det ju. Bond är ju liksom fängslad fast han är där fri ändå men exakt. det är ju mer ja, mood-mog mood, om man säger så <laughs> <laughs> eh, och det är ju ominous liksom, om man ska användas engelska eh, verkligen förebådande och, och så exakt och det, jag tycker att Barry hittar en jättebra känsla i de spåren eh, från ja, Bis Gloria Vistelsen mm Eh, och det här, det är liksom ingen musik som är det är ju inte den de spåren man kanske sätter på rent spontant som man kan göra med Nej. We Have All The Time in The World eller Secret Service-temat. Mm. Eh, men här finns musiken som, som man kan eh, grotta in sig om man vill eh, höra något annat. Absolut. Jo, men så är det ju. Det är ju... Det som jag tycker kännetecknar Piskloria del, så är det ju det blir lite frickat när eh, hela storyn unfoldas för den är ju lite vikad. Eh, och det symboliserar sig för mogen, den mörka mogen, den basmogen, eller vad man ska säga, den som håller basgången. Den är ju liksom den är ju inte så weird på något sätt, den är ju inte knäpp. Medan den här eh, som ligger högt upp i registret ändå kan skulle kunna symbolisera lite konstigheter om man säger så ja precis och den kommer ju in sen vid hypnotiseringen också väl exakt då går den ju bananas precis så att den, den höga liksom plinkiga mogen den, den är ja, det, det låter ju skumt fast på ett positivt sätt alltså den ger en helt annan känsla exakt att... så är det. basmogen eller basgångens det soundet på mogen är ju bond och det andra är skurkens plan om man ska hårdra det Ja, det är faktiskt inte alls en särskilt dum eh, grej att tänka på i det sättet. Liknelsen. Eller det det, är rättare sagt, det, det det mörka kanske är det goda snarare, ska jag säga. Och det höga är liksom skurkarna. Det spelar sig Gumball Safe i många av fight-scenerna. Mm. Lite så. Tvärtom mot hur man brukar tänka, kanske. Ja, exakt. <laughs> ehm, men ja, det är väl inte så mycket mer att säga om det spåret. Det, det är bra, men inte ett av de bästa, kanske. Eh, sen har vi ju eh, ja, ja. Barry gillade det där med att introducera Spår med sax ja. eh, Jag tänker på Pussy Galore's Flying Circus Men det här är nog fan snäppet ja, det är inte, Om det inte är värre så är det fan lika farligt alltså. Ja men just Det är kommissionen med att Bond kommer i kråsskjorta och kilt <laughs> ah, Det är så sjukt ja, Vi tar och lyssnar på Bond meets the girls här. Ja. Och så tänk på kråsskjorta Samtidigt Men det är, att det är som, saxen är ju liksom ett mjukt instrument kan vara eh, hårt också men det är oftast mjukt. Men sen är det okej okay, tycker jag spåret. Ja det, är bara, ja, det är också det är väl Bergs andra steg på den här, eh, i den här filmen. Ja. för mig kanske. Men sen ja. är det herregud, sen är ju stämningen jätte den musig och det, det, den passar lite den här jag vet inte, det någon dualitet. Det är ja. lite elegans, vackra kvinnor. Och så utanför så är det... Det är ändå någon kyla som finns. Ja. Det. det är ju inte try. Det är inte liksom alltid bra, mysigt och nej, nej, nej. härligt. Ja, men det jag håller med. Det är ju faktiskt... Det, det finns ändå någon slags... Det här känns ju lite daterat kan jag ju tycka. Men ja. det är ändå det känns ändå som att det här är det, det finns någon sensualitet över det där som, som också scenerna har men det här är ändå inte för obvious tycker jag även om det känns lite daterat som sagt Ja det är väl på gränsen <laughs> Ja det, det är faktiskt lite på gränsen men, ja, eh, du. Eh, det är ju just... De här murriga ackorden med trombon är så sjukt mycket Bond för mig. Goldfinger och Secret Service. Och, han bara låter akkorden hållas i, i trombon ofta. Jag gillar det. Ja, verkligen. Det är ju, har ju blivit ett... Det är ju verkligen ett signum för Barryman eller liksom musik Det ska vara... Det är ju... Det är, det är ju brasset och stråket som liksom är i centrum. Ja. Brasset ska ha de här mörrigheten i botten och skriket på toppen oftast. Ja. Trumpeterna ja. får ju verkligen ge allt. Ja, verkligen. Och stråket är det här lash. De här långa melodierna liksom. Ja. Nej, ja, men så är det ju. Uh, och... Uh... Apropå murrit, om ni gillar det så gillar ni säkerligen nästa spår. Eh, som är Dusk at Piskloria. Eh, och det, det är lite mystiskt ändå tycker jag. Men fint. Det som är intressant med det här spåret är att det inte är med i filmen. Just det, det är det ju faktiskt. Precis. Eh, inte. <laughs> vilket, om man, om man söker, sök, det kan ni göra... Eh, inte nu, för nu ska ni lyssna på oss. Men när ni har lyssnat klart på det här avsnittet så <laughs> ja. kan ni gå in på YouTube och söka på Daska Pisgloria. Så kan ja. man eh, kolla där hur det skulle ha vart det skulle ha varit i filmen. Daska Pisgloria, sa eh, du. Dask! <laughs> det hörde du, det är precis vad som händer när Bond är i fart. Dask på Pisgloria! <laughs> ja, exakt. <laughs> Fancy meeting you here for online. <laughs> eh, ja, äh, men absolut. Man kan ju visserligen pausa på den. <laughs> Nej, det får, nej. Nej, det får man... eh, nej men jag fattar varför det plockas bort. För att det ligger lite... Det, det, det behövs kanske inte egentligen musik där det här ligger. Nej. Eh, men får jag göra en request? Absolut. Att eh, vi... Eftersom det ändå inte är min i filmen så kanske vi inte behöver lyssna på hela ändå. Att vi hoppar in eh, vid typ en minut. Mm. För att här... Eh, mm. Det, det är ju inte. Ja, det är fan mig kanske det vackraste i hela soundtracket. Och det är inte med på i filmen. <laughs> men Exakt. Och det är så. Det, det Jag är början är som vackrast. Utan att vara sentimental. Det är bara. Mm. Mm, det bara är otroligt fint. Um... Och det låter så här. Mm. Och det alltså det som är fantastiskt med det här, förutom att jag jag, jag jag tycker att det är förbannat bra faktiskt. Jag tycker det är otroligt. Det är, nej, det är kanske de bästa 30 sekunderna på hela soundtracket. Nej. <går> ja, nej. Nu ska vi inte överdriva. Jo, jo nästan alltså. men jag tycker att det, alltså, Och det som är intressant är att här plockar Barry fram helt plötsligt från ingenstans. Ett helt nytt litet tematiskt grej. Som aldrig är med senare, det är aldrig med innan. Och det är ironiska är att det får inte ens vara med i filmen till slut. men. <går> Du ja. tänker på... Ja, Det känns som att hela den här soundtracket genomsyras av massas små melodiska idéer som Barry sen... Han använder det en eller två gånger och sen aldrig mer. Nej, det är ju... ja, Jag vet inte, det är, det är lite annorlunda kanske från Barrys vanliga sätt att skriva bondmusik och musik överhuvudtaget. Där känns det som att han mer har Ja, dels är hans filmer överlag men bond specifikt också att han har liksom två, tre, fyra teman som han kör stenhårt på och sen kanske några motiv men mm. inte liksom tio olika Nej, visst nu, han, nu kör han ju <laughs> We Are all Than Time in the World och Secret Service det är ju med väldigt mycket i filmen det är ju The Core men det är intressant att det liksom ploppar in såna här melodier lite överallt exakt som det hade inte, han hade inte behövt göra det. Men för mig är just den, det som vi spelade nu. Det, det, för mig skulle det här kunna ha varit liksom med jättemycket. Men det är bara med en, en liten gång. Och det är inte ens mer. <laughs> ja. Jag håller med dig om att det är väldigt vackert. Sen har vi ju som sagt, varit väldigt. Som vi kom på, på precis på förhand, ett väldigt intressant spår förvirrande. Ja, väldigt förvirrande. Jag blev inte så mycket klarare i huvudet av det, men det är, det är intressant. Nonetheless. Ja. Eh, nämligen Sir Hillary's Night Out eh, inom parentes. parentes eh, who will buy me yesterdays? Eller who will buy my yesterdays? <laughs> eh, vem köper gårdagens? Who will buy myself yesterdays? Exakt. Myself. Who will buy my yesterdays? <laughs> Exakt. Eh, som faktiskt har text, men eh, inte var jag kunde hitta någon sång. Um, så det var väl något Som du misstänkte någon, Något utkast till en låt som inte blev Inspelad Ja det är någonting här För att det, det är alltså en del I Sir Hiller's Night Out Som Barry Tog Och året efter Den delen gjorde han Utvecklade han till en helt egen instrumentallåt Precis Ja Och frågan är vad är det som är speciellt med det? Jag vet inte. För att det låter inte så himla speciellt. Och sen visar det sig då att det finns en text som aldrig har blivit inspelad. <laughs> ja, det är ju väldigt udda bara. Ja, varför inte spela in den med text om det nu finns en text? Ja. Det är då ja, den delen heter då Who Will Buy my ja, ja, det är mycket frågetecken kring det där. Vi kan ju lyssna på spåret och notifiera er när uh, Who Will Buy my kommer in. Precis. Först lite saxofon på såklart Här har vi den. Jag kommer väl mogen in och ekoar någonting här tror jag. Ja det kommer lite hypnotisering snart va Just det Det kan vi ju faktiskt lyssna på för det är ju ganska intressant Ja det är faktiskt intressant Där har vi den, det låter nästan som Någon pipljud Från någon militär Farkost eller något ja. Någon sonargrej eller något Nu har vi det på gång Hypnos. Det har man ju ganska tydligt att det blir en liten skift. Mm. Är det den mest surrealistiska musiken som har gjorts till någon bondfilm? Det får man nog säga. Ja. Den här delen påminner faktiskt lite om musiken i Scarabangas Funhouse. Ja, lite också så frickat. Ja, man smyger runt och letar efter. Ja. Your little golden gun Kan man ju höra här i bak? nästan Så kan vi spela fram spela, Spola fram till typ 4 och 15 eller något Absolut För det tycker jag är så sjukt Corny Ja, det, det är väldigt märkligt. Är det när bond vaknar upp? Eh, oj. Eller när är det? Jag vet faktiskt inte var det här spelas. Det låter bara så. Det, Okej, okay. det, det där tycker jag väl, det, här, det är det enda stället där mogen bara låter helt konstig. Mm. Det är sant. Det låter väldigt daterat. Ja, det känns inte så kul. <laughs> Verkligen inte. För jag tror att det är när när, när Bond har blivit nedslagen hos Ruby och sen vaknar upp just det. Med, just det och kameran zoomar in på granen fram och tillbaka flera gånger ja det är konstigt ja, för, att, för, att, för att porträttera någon sorts förvirring hos Bond men det låter konst, jävligt spanky ja någonting jag vet inte ja. <laughs> ja. Eh, sen så kommer ju Blofelds plott Eh, både musikaliskt och eh, hans eh, plott mm. i filmen och eh, det är ett ganska långt spår så att eh, vi kan ju faktiskt spela från början och prata lite över det tycker jag eh, men det låter så här Det händer väldigt mycket i det här spåret. Verkligen. Det är ju långt också så att det är ja, det men det här är liksom grunden i det skulle jag vilja säga. Ja, den här basslingan. Dum bom bom bom. Det där tycker jag också är lite det är så lite creepy. Ja, men det är väl vi tillbaks när de öppnar sina presenter. Ja, det är det. Det här är ju, det här är ju, på något sätt känns det väldigt, inte modernt ska jag inte säga. Men det känns ändå inte 69 utan kanske 79. Ja, men vi är ändå på väg i, liksom, in i knarkeran och i mycket sådana konstiga eh, utflykter. <laughs> ja, ja, jo precis. Men, ja, jag, förstår, jag förstår vad du menar ändå. Ja. Nej, det är ju definitivt ett av Barrys mest... Eh surrealistiska och flummiga soundtrack, alltså flummigt på ett bra sätt för det passar ju filmen. Ja precis. Det, ja det där soundtracket sticker ju verkligen ut i hans samling. Det gör det ju. inte bara för att det är bra utan för att det har ett helt karakteristiskt eget sound också. Helt klart. Lite som också man kanske kan säga att, ja limelight och Four Years only också sticker ut för att de har ett en, en väldigt personligt. Och Serra eh, också. Ja och, ja, och Kamen också för den delen. Men de, ja. skillnaden med dem är att det är ju nya tonsättare. Här, ja. är, här är Barry som helt plötsligt hittar ett nytt sound. Från att ha haft samma sound i fyra filmer innan. Exakt. Eh, ja, och sen då? Vad kommer då? Ja, oh, för fan, nu kommer Basig Moog. Ja. Är du på Moog mood? Ja, jag är alltid på Mog Motor. <laughs> ja. Men då tycker jag vi kör lite Escape from Pits gloria. Och Här är Mog Galor. den här gör jag att det blir så episkt när det kommer igång. Ja. Men det, det... Jag gillar ju verkligen skidjaktarna som de är. Men alltså, musiken, det är ju de, det är musiken som egentligen gör att de är bättre än vad de kanske egentligen är. Mm. Ja, jag förstår helt fullt. Jag har ju alltid tyckt att en annan version av, ja, förutom Main Team, Main titles musiken är den bästa versionen av den här. Och det är inte Skip from Peace Gloria, eh, som är min favoritversion av temat, heller. Kan du visa vilken det är? Det kan vara den nästkommande då. Eh, nej. Chase. Nej. Vad då? vad menar du nu? Jag eh, menar det som kommer sen. Jag tar upp det när det kommer. Så får jag hålla dig på halster. Vad Nu är jag jätteförvirrad. <laughs> Som du sa, nästa spår heter ju Ski Chase. Eh, det är inte heller min favoritversion av det här. Men jag kommer prata om den sen. Okay. Eh, men eh, ja, det där spåret i Escape from Piskloria är ju fabulöst bra bara. Det går inte att säga något annat. Eh, men Ski Chase, det är mer av eh, samma men ändå eh, annorlunda. <laughs> och ja, jag tycker, vi, jag tycker vi bara spelar, drar av dem Precis, det här är ju det är ju bara ja, åka lite skidor och ha vackra berg Exakt, det är det här jag tycker att just den delen som kommer snart med ja, stråkarna, nu är det stråkar redan här, bas, men när de högre registren av kommer in här så tänker jag ju att Arnold har citerat lite soundet när Elektra och Bond åker i The World's Not Verkligen. Och då kommer den mogen precis där man vill ha den. Rakt in i mellangärdet. Bara. Ja, rakt in i mellangården så får Busse sitta och spela på den. Det som gör det här är ju eh, svaren av holen. det där är ju trombon. Men, eh, ja, fantastiskt. Ja, det är det. Ja, jag kan lyssna på det här hur många gånger som helst. Alltså. Ja. Det är bra. Det är väldigt bra. Och sen då? Vad händer då, Rickard? Alltså, nu, nu åker vi helikopter. Mm. Och det här är bra. Det är väldigt bra. Ja, alltså det här gillar jag så otroligt mycket. Det är lite, det är inte alls i samma, eh, det är inte samma grej som Gumballs safe med uppbyggnad och allting. Men det är ändå lite samma känsla. Mm. Den här långsamma versionen av Secret Service-temat mm. som är väldigt majestätiskt och väldigt lugnt ja. som den här helikopterfärden då är. Och sen kommer den där jävla mogsynten <laughs> ovanpå ja. och känns jättestressig. Mm. Vilket gör att det hela situationen känns så. <laughs> det är så också den dubbla det är därför mogen är så rolig för den ger en helt annan känsla än vad resten av musiken ger ja så är det ju. over and out heter spåret mm. om jag inte sa det så nu kör vi Det är ju som att det, det är ett majestätiskt lugn och stressigt på samma gång. Ja, definitivt. Jag tycker det är fantastiskt. Det är, det är en del av instrumenten som vill spela en lugn, en lugn ett lugnt tema och mogen vill bara ding ding ding ding <går> den vill stressa jag tycker det är väldigt, eh, liksom häftig variant. Mm, helt klart. Eh, ja, du, Rickard. Mm. Sen eh, pratade jag ju om eh, min favoritversion av... Eh, men det här räknar inte jag. <laughs> jag räknar det. Inte i filmen, men på soundtracket. Ja, okej okay då. Okay, jag gillar då. verkligen den här... Ja, men det, den, det är ju äm, spåret Battle at Miss Gloria. Och äm, jag tycker att det är liksom... Det finns något... Ä, rakataka, takataka, takataka, det är så här, det är en skön rytm över det. Som, som, ä, den, den ligger liksom i... Det sätter sig också bra i mellangärdet på något sätt. Äm, jag tycker vi lyssnar lite på just äm, ä, den biten. Mm. Och det intressanta med det här är ju just att de eh, byggt ut det här så det är inte heller med i filmen i sin, inte i sin helhet i alla fall Nej ja, exakt, eh, men vi lyssnar lite på den, den delen jag gillar av det här spåret det är inte Secret Service temats variant men eh, Battle Episclaw i alla fall ungefär, eh, ja vad blir det eh, ja, en minut och 15 sekunder in i spåret lite knappt Den gillar jag verkligen, den är riktigt bra här Är den lite lite långsammare? Eh, eller är det bara något som känns lite Den är lite liksom mm, Krämigare på något sätt Ja, det är den, det är den ju faktiskt Om du om var förra på en wasabi Så är det här en bechamel eller något Riktigt eh, så krämig Exakt Ja, men vad, vad tycker du? Det kanske det pratade vi väl också om i avsnittet för 300 år sedan. Mm. Men det är att ja, Hunt och glen plockar bort den här och bara moffsar in det gamla bondtemat istället. Jag tycker det är bajs. <laughs> alltså jag tycker ju, är ju bra men det ska ju användas på rätt ställen. När Barry skriver det här till scenen, ja vad fan... Vad är det att diskutera? <laughs> jag, jag <blir laughs> du låter så uppgiven. Jag, jag blir ju för fan förbannad. Det är ju, det är ju helt sanslöst. Ju. Det, är, det, är ju, det, är ju, det är ju ungefär som att Barry sitter och fnular klart på Battle at Piss Gloria. Och så kommer Peter Hunt in och, och gormar om bondtemat. Och Barry bara, men kan du hålla käften nu? Typ, Lite så känner jag. Jag ska säga så. Här, jag tycker att på vissa ställen så tycker jag att det verkligen funkar med bondtemat- till exempel när, när Bond glider på isen med maskinvärdet. Där funkar det. Precis, Där är det befogat ändå. Ja, där känns det känns så. Och jävla, det är bra. Och till exempel, där hade Arnold lagt in Bondtema. Verkligen. Mm. Och när Tracy slänger in grunter i spikarna på väggen. Mm. Det är precis när den får sitt slut första gången, slutakordet. Mm. Absolut. Men det skummar ju att sen börjar de om. <laughs> ja, det, och det klippningen är ju inte så särskilt smud heller. Nej, exakt. De bara har lagt den på. De har inte ens tänkt på att fasa ihop dem utan bara Nej, men lägg den igen bara. Det är ingen som märker. Idioter. Exakt så är det är ju väldigt klumpigt gjort. Ja. Även om jag förstår varför de på något sätt ville göra det. Men, ja, ja. Nej, men så är det. Ju. Eh, sen då ska ju ha mogen ha sin ordentliga send off. Ja. <laughs> Och det kommer ju i spåret Bobsled Chase. Och ja men vi kan väl lyssna lite på det. Det är också det här är också konstigt måste jag nog säga. Men bra. är det, det? <laughs> eh, ja, vi får väl utröna det när vi har lyssnat klart men eh, här kommer det. Den där pukslingan är grym. Ja, det är bra. Åh, oh, det påminner lite om musiken när Bond slåss mot Pythonormen i Moonraker. Också lite John Live Twice på något sätt. Faktiskt. Det här är bra tycker jag. Det här, det här, det här är stressigt och jävligt bra bara. Jag tycker den här jävla mogen... Nej, här <laughs> tycker jag är för konstigt. Och så jävla stirrig. Mogen har ju lite samma funktion som terminen har i eh, musik. Den låter lite svajig liksom. Ja, jo precis, de har ju verkligen Den har ju mega vibrator och... Det är ju helt sjukt ju ja, det, jag det här tycker jag låter lite corny Jag tycker det är stressigt Det är samma samma som jag tycker det är Varför jag gillar Strandfighten Det är ju samma musik i Strandfighten Jo exakt, men det är bara att jag inte gillar Soundet i mogen just här Nej, nej. det är helt okej okay. Tack <laughs> eh, Sen har vi ju faktiskt bara ett spår kvar Det känns som det har gått väldigt snabbt Ja Mm. Men det så går det när man pratar om Barry och inte Serra. Jag våndas redan. Jag längtar. <laughs> och det är ju sista spåret på soundtracket. Är det sista spåret på soundtracket? är det ju inte. Det är ju sista spåret på, i filmen. Exakt. We have all the time in the world. Jag tänker att vi kan ju eh, lyssna på slutdelen av det och sen bondtemat som kommer efteråt. Mm. För vi har redan hört väldigt mycket av We have all the time in the world. Men här kommer spåret som heter Ja, We have all determined world James Bond team Så kör vi det Är det den mest uttrycksfulla varianten av We have all determined world Ja, det. alltså Barry måste ju göra Allt här Ja han har dött ja, Mördad är... så att, Exakt. Eh, Sen kommer ju det här valet Som jag kanske inte är lika förtjust i Nej. Det känns också som att När man ska kräma på så här, Då känns det som att Barry är en sopare Framför en curlingsten i en OS-final Han ska bara kräma ur det sista Av curlingstenen som kommer Det var ett jävla långt sista akord. Ja, tur att det inte var tromboner. <laughs> jag är dött. <laughs> det här känns konstigt faktiskt. Alltså, jag, jag, vi vet ju varför de la in det. För att de inte Jaja. riktigt vågade sluta med deppigt liksom. Nej. Eh, men lite fekt också. Ja, det är ju inget fel till Barry. Han är ju ett bra bondtema. Ja, Verkligen. Men de skulle ju ha lagt de kunde ha börjat med Bond-temat lite senare i end credits Definitivt. Uh... Jag tycker de kunde ha kört via bond the time. Alltså det är klart ja. att jag tycker det nu, men då kanske de inte var riktigt lika mogna. Nej. Men en extremt bra version ändå. Ja, verkligen. Det här slutakordet till jag också. Det är precis det sista akkordet, det är, ju liksom, det är ju bond när det är som mest signifikativt. Ja, Just det klyschiga bond. Rätt ut, bara skrika ut i sista akkordet. Ja, exakt. Har eh, ja, du? Det blev inte så mastodontigt, men eh, kul har vi haft. Kul har vi haft. Ja, men det är, eh, Vad tycker vi då? En liten summa summarum. Eh, jo, nej men det, som, det som gör för mig varför jag ändå oftast sluta med att det här är mitt favorit soundtrack är för att ett lyckat soundtrack till en Bondfilm för mig är oftast, när jag liksom tänker på vilka soundtrack jag gillar jag egentligen så är det just sammansättningen av vad man har för teman att jobba med egentligen Exakt Precis, och tre teman är så himla perfekt vilket också är den gemensamma nämnaren väl blir det. Ja, för Living Daylights för mig. Exakt. Jag tog upp det i det, i det filmavsnittet också tror jag. Ja, precis. Att vi har... Bon har vi alltid. Det ska vi alltid ha. Och här så har vi, vi det med då ett Secret Service-tema som är eh, ja, ett bara helt blöj. Det är så jävla bra. Det är ett action-tema. action -tema, action-tema action typ. Ja. Och så har vi då ett kärlekstema. Som också är ovanligt bra. Mm. Och... Då är det såklart att, att... den här vinner över Dream Daylights- för att den har lite bättre teman. Mm. Skulle jag säga. Ja. Kombinerat med den här coola mogen- då som är väldigt... bara väldigt skön. Och när man tänker på hur... hur, hur nytt och hur experimentellt det var för tiden- så, ja. så, så landar ändå det här soundtracket för mig- som nummer ett. För att den är... Jag tycker att Barry är... Han är... Mer uppfinningsrik med sin spänningsmusik än vad han har varit både innan och efter. Mm. Eh, och soundet är väldigt, ja, väldigt fräscht med liksom, elektroniken. Eh, ja, exakt. Samtidigt som han ofta återvänder till det här väldigt traditionella i e We Have All The Time In The World. Med mm. stråkar och det här varma soundet. Så att det är ett soundtrack som har, som har allt egentligen för mig. Och det är väl det det vinner vi på. Mm. Jo, jag gav, ju, jag gav ju det här tidigare tid av också så att det, är väl, det är väl lite vad man är på för humör eh, egentligen. Men de här två ligger ju absolut högst upp för mig. Eh, och det som egentligen om man jämför med eh, ett annat Barry soundtrack som inte alls ligger i närheten av de här två, det är View to Kill. Och där har vi ju brutit den formulan som du sa med ett, ja bondtemat är ju där såklart men ett kärlekstema som är specifikt och inte en del av låten vilket är i Beauty där är ju actiontemat um, en del av låten skulle jag väl ändå säga, lite grann i alla fall Ja, mitt problem där är ju att jag inte riktigt tyckte allt känns väldigt ospecifikt i Beauty Kill mm. Allt och... smälter ihop bara Ja, det, det är och jag, jag tycker inte riktigt att titelåten funkar inte riktigt som kärleksthema för mig Nej. Det, Titelåten skulle ha varit Ren actionmusik Och så släng ja. in en, ett nytt tema Till, till Stacy Men Just det. så är det ju Nu sa jag ju fel, action-temat är ju inte låten Kommer jag ju på Det är, vad är den där skumma elgitarren som håller på? Eller jag vet inte tusen vad det är för någonting det, det är väldigt odistinkt Hela det soundtracket på något sätt Ja, så är det ju. Men det är just det. Man ska ha ett distinkt action-tema. Man ska ha ett distinkt kärlekstema. Och bomb-temat. Diamonds of Forever till exempel gör ju det perfekt. Där har vi Peter Franks temat som är action-temat. Och kärlekstemat är DAF-låten. Diamonds of Forever. Ja, och sen har vi till och med ett, ett väldigt särpläget henchman-tema där också. I och för sig. Så, att, Sant. så att det är ju inget fel av fler. Men Nej. Secret Service vinner ändå på mig med att temana är, är verkligen bäst i just den här, i den här filmen. De är bäst när det gäller, helt enkelt. Ja. Och lite som vi. <laughs> I tid för bodd. Ja, eller? Ja, det vet jag inte. Det får väl Nej, inte. lyssnarna avgöra. <laughs> Men eh, ja, eh, vad mer har vi att säga? Ja, precis. Har du några slutord? Något annat än det vi har pratat om? Nej. Eh, lite... Den här filmens kärlekstema är ju lite vad vi genomgår nu när vi väntar på nästa Bondfilm. We have all the time in the world. Fast vi har ju inte det. Nej, jag har jag inte har det vi har inte alltid i världen. Jag nu. Den, Daniel, Craig, Daniel Craig har inte all the time in the world. Nej. Han kommer att lägga ner. Eh, han fick ju förresten sitt andra barn här så om Daniel lyssnar så grattis. <laughs> Nej. Men eh, skämt och sidor. Jag har inga mer slutord än att det här är ett jävla bra soundtrack. Mm, du sammanfattar väl det där ganska enkelt. Ja, jag tycker det känns som ett bra ja. slutord. Och ingen, outro -gingen, den är ju inte vilken som helst idag. Dagen till lära. Bollar över till dig, Rickard. Jag vet egentligen inte vad det här är- men det heter, de heter The Studio Sound Ensemble- som har gjort en för jävla version av det här- av Secret Service-temat- man måste, ibland får man passa på att ha lite roliga outruns mm. eh, så att eh, vi tar väl att tacka i vanlig ordning eh, ja. eh, Anders Shade på From Sweden so With Love och eh, Thomas Drugg på agent 07.nu. Eh, som ja eh, eh, stöttar oss och länkar avsnitten och eh, sen så tackar vi ju Anton som klipper också eh, för och vem gör logotypen? Det är fortfarande oklart. <laughs> hör, hör lite dunkel. Ja. Eh, vi tackar den osynliga mannen som gör logotypen också. Yes. Och eh, så eh, signar vi väl ut och säger eh, over and out som spåret heter i Secret det precis det jag skulle säga. <laughs> <laughs> ja, du får säga något annat. Jag säger tack eh, och hej och så. Ja, han återkommer väl om två veckor med full styrka förhoppningsvis. Så har du gött tills dess, så hörs vi. Kängeling på er. Chiben...